будовані завелінням хакана двох материків і двох морів. Іронічно посміхнувся Гетьман. Які в тебе материки і які моря, коли ти не маєш ні одного човна, а по Чорному і Азовському морях ходять турецькі галери, що пантрують кримські берги. Ти такий самий васал, як і я. Відчинилася залізна брама і під звуки барабанів аяк капу провів козацьких послів у гору сходами до кофейної кімнати. Євнух наливав терпку пахучу каву у фарфорові філіжанки і, кланяючись, розносив послам, щоб, просідавшись на міндерх, селянською безпосередністю. Розглядали виноградні розписи на стінах і майстерні вітражі на маленьких шипках, притулених під самою стелею. А як капу власноручно підніс гетьманові фільджан з кавою, зрозумів Хмельницький, що багато дукатів поплеве з кишень, поки покличе його до себе вредливий хан. Проте довго чекати не довелося. Слуга, який весь час шастав із кофейної кімнати до посольського залу, вийшов до послів і, зігнувшись у три погибелі, мовчки показав обома руками на двері, що означало «Хан дозволяє увійти». Гетьман подався в зал сам один. «Не потрібен мені, Драгоман», – сказав Хмельницький, і пройшов повз повзнімих храбів, що стояли на вшпиньках біля двірків, наче статуї. У правому куті залу, на варсистому червоному килимі під малиновим белодахіном, сидів суворий з мускулистим обличчям чоловік. Колись у Туреччині Хмельницький бачив османських пашів, знав їхні жорстокі звички і горду пиху, чекав таким побачити і хана. Тому приємно вразив вигляд суворого воїна, якого тільки сан примусив одягти велику зелену чалму і сісти під малиновий балдахін. «Певно, він набагато краще почуває себе на коні», подумав Хмельницький. «Я міг безгідністю скресатися з ним на шаблях, міг би йти пліч-опліч у рівноправній спілці та кланятись йому тяжко. Бо лицар лицареві раболіпних поклонів не складає. Хмельницький якусь мить бачив тільки іслам-герея, потім помітив Калгу і Нуреддина, що сиділи у бабіч хана, і ханських сановників, які стояли збоку. Хан з цікавістю придивлявся до Хмельницького. Йому сподобалася велична постать гетьмана, на якій так добре лежав жупан з білого сукна, а поверх нього темно-зелений контуш з відкидними рукавами. Сподобались його кошлаті брови, енергійно ссунуті до перенісся і хватські вуса. Але він чекав від хмельницького поклону. Чай же просити чогось прийшов? Гетьман скинув шапку і опустив на груди голову, відкидаючи вниз довго чуба. З цим він подав до ніг хана дорогу далматинську шаблю і пістоль з інкрустованою кистяною ручкою. Милостю Аллаха Великого Орди «Високо іменний хане», – почав гетьман. «Лицар багатств немає, тож приношу тобі те, з чого живемо і на що надіємося, а крім цього, ще й глибоку пошану до твоєї особи, полководця і богатирям». «Гарно говориш», – відказав хан. «Знаєш, чим підкупити воїна. І драгоманів, бачу, не потребуєш. Що ж привело тебе, і Хмельницький до мене в весняну пору. Чей не так давно, як моїм вухам чутно було, ти готувався з королем, і ти на мене війною. Досі ми були ворогами, не впускаючи очей, говорив Хмельницький. Але тільки тому, що козаки гнули шиї у ляцькому дярмі, тож воювали з тобою по неволі. «Тепер ми хочемо скинути ганебне іго і пропонуємо вам дружбу. Але ж ти підданий короля і зраджуєш його. Звідки я можу знати, що не зрадиш мене?» «Не можна називати зрадою, хане, праведну боротьбу». Гетьман Дорошенко, не вважав Шагін Гірея зрадником, коли той почав справедливу війну, Проти Кавського паши і Кантемира Мурзи. Зрадити можна батька, та негубителя свого, а на Україні лядське тиранство гірше мучительства фараонів. Ляхи козацьких дітей у котлах варять, жінкам груди відрізують, галерним гребцям в тисячі разів легше живеться, ніж нашому Ратаєві. А тому йдемо воювати ляхів, які є і твоїми ворогами. Вони погорджують твоїм славним іменем, не платять тобі данини, чи й нас підмовляють нападати на вас. Ось поглянь, Хмельницький виняв за оборки контуша папери і подав їх ханові. Це привілеї, які дав нам король уплату за те, щоб ми йшли своїм військом на Крим. Тож просимо тебе піти разом із нами проти зрадників і клятвопорушників». Іслам Гірей прийняв папери і передав їх пласколицьому бородатому діду Ганові, що здавалося дрімав, стоячи справа біля трону. «Дай Драгоманам, хай слово в слово перепишуть людською мовою». Сказав до Сафера Газі І повернувся знову до Хмельницького Чим ти заручишся, гетьмане? В тому, що чисто сердечні твої помисли і наміри Подай мені свою шаблю, хане, відказав Хмельницький Він узяв з рук іслам гірея Карабелу, Поцілував лезо і рік Клянусь, творцеві, всієї видимої і невидимої тварі що все, чого прошу в його ханської милості, роблю без підступності і зради. Коли ж кажу неправду, то допусти, Боже, щоб ця шабля відтяла мою голову від тіла. Тяжка клятва, — мовив хан. Але закликаєш ти в свідки свого Бога. Залиш мені своїх достойних аманатів, гетьмане. Примітка Аманати – заложники. «Хане, одного мого сина замордував безувір Чаплинський. Другого залишаю тобі заложником!» – хрипко вимовив Хмельницький і більс судомив його обличчя. Іслам